Panda trullar. Okej. Okay. Välkomna till avsnitt 32 av På 65, den grönvita supporterpodden. Fast vi sitter inte på 65, utan jag, Fredrik och Jocke sitter i mitt kök. Som ligger någon helt annanstans än på Bistro 65, som tur är. Ödesavsnitt. Vi tar avstamp inför matchen mot Öster hemma på söndag. Och tvingas väl också prata en del om det som har skett sen vi sist poddade, vilket nu är ett tag sedan. Vad tycker du vi ska börja? Ja, det är mycket att säga. Jo, men vi börjar, vi börjar med det här. Vi börjar med vårat jobb som supporter tycker jag. Mm. Eh, av lätt insedda orsaker så, så är det lite dålig stämning tycker jag, rätt mycket frustration fullt begripligt och det finns massa saker som borde se bättre ut men vi har ju varit inne på det andra gånger att vi har fan en jävla uppgift och det är att bistå det här just nu rätt skakiga laget så mycket vi bara kan mm. eh, det kanske börjar i fel ände men kanske helt rätt ände, alltså på söndag så måste vårat tålamod sträcka sig över 90 minuter plus tillägg. Bara support. Ingen jävla högre frustration. Du ville kasta mig in direkt i det här som jag har laddat upp lite för. Alltså. Du menar att du har förberett dig? Jag har förberett mig lite. Fantastiskt. Då får du ta över. Mm. Härligt. Jag tycker, då har jag lite åsikter här som jag tänkte leverera. Jag tycker att det är alldeles för mycket destruktivt gnäll kring just nu. Jag förstår att man är frustrerad. Jag förstår att det är Mycket som står på spel Jag menar Vi, vi, vi håller på att, Vi håller inte på att ur, men vi håller på att klara oss kvar I Superettan första gången sedan 2005 När vi åkte ur Vi har inte spelat i Superettan två säsonger i rad Sedan dess Så jag förstår Det, det, det är mycket känslor liksom utanpå Men jag tycker att folk behöver nyansera sig lite Känns det inte så liksom, i leden? Jo men det beror det kanske på vad man... Vi ska ju akta som inte går i vlt Du vet när man skriver kröniker om så här... Egentligen vill alla att tränaren avgår men det är för... Extremt och så undrar man vem det är som har sagt det där. Så här visar det lite diffus till stämningar i supporterleden. Men jag fattar vad du menar. Både det som skrivs... Uh, och det som uh, ropas från läktaren och sådär är ju. Uh, ja, det är fan inte så jävla konstruktivt. Uh, och det, det känns mycket som är så destruktivt. Jag tycker att. Uh, uh, uh, ja, det är mycket frustration helt enkelt. Ja, men jag tycker att liksom om man uh, levererar liksom åsikter som att uh, vi hör inte hemma på den här nivån, eller att uh, ja, men vi, vi mer eller mindre förtjänar att åka ur oss. Nej, det gör vi inte. Vi, vi, vi ligger på en tionde plats i suprättan just nu. Det är typ två platser från att ligga på den överhalvan i Suprättan. Visst, vi har ett par poäng upp dit. Visst, allt kan se mycket bättre ut. Men vi hör hemma här. Både liksom spelmässigt. Det är mycket som, som ser dåligt ut även där. Men liksom vi, vi, vi tar de poängen vi behöver. Och vi hör hemma i den här serien. Jag förstår vad du försöker säga men jag tänker att du talar som om det redan vore ett faktum att vi har säkrat kontraktet mm. och det har vi ju faktiskt inte gjort ännu. Eh, vi har varit inne på det här, klarar vi oss kvar då är allting frid och fröjd men frustrationen nu handlar väl om att vi har fem matcher kvar. Eh, två stycken mot direkta bottenkonkurrenter i Öster och Guys som ju spelar liksom för sin överlevnad. Och sen mot, mot tre topplag. Eh, och vi bör ju ha absolut minst tre poäng för att vara helt säkra. Ja, det tror jag absolut. Eh, jag tror också att vi har alla möjligheter att ta de tre poängen. Eh, vi, vi, nu förlorade vi två raka matcher här tidigare. Eh, sen vann en och förlorade en igen. Men alltså under säsongen så har vi ju inte liksom förlorat fem raka matcher, så de som är kvar. Så att jag tror, tror absolut att vi kommer ta fler poäng. Vi har alla möjligheter att ta poäng mot topplagen, tror jag. De har visat att de kan darra när det börjar gälla Gäller liksom senast. Brage förlorade mot Egerfors, Brage förlorade tidigare, Melby förlorat. Alltså, vi, de är inga övernaturliga lag heller, utan där, där har vi alla möjligheter att ta poäng också så att jag är helt övertygad om att vi tar minst en seger till, någonstans och det kommer vi klara oss på Nej men gör vi det så, nej, men jag tror att det, det som ligger bakom det här är ju att dels så får man säga att den, den mer allmänna trenden är ju liksom negativ, vår hust är ju poängmässigt svagare mm. rätt markant mycket svagare än, än hösten eller än, än våren och sen så känns det som att BP-matchen hemma är ju en sån här. Eh, det är en nyckelmatch både konkret, poängmässigt men också så här symboliskt för den här frågan som inställer sig: vinner vi inte mot liksom BP hemma? Vem fan ska vi då vinna mot? Alltså det är den känslan som inställer sig också eftersom prestationen där var ju eh, svag minst mm. sagt. Mm. Så, så det är inte konstigt att allt det här uppstår och det, och det finns massa saker att uh, ta tag i för att klubben står och stampar tycker jag. Uh, det är en sak om vi uh, vi ska inte gå ut och dominera men, uh, eller så har vi orealistiska förväntningar jag, jag vet inte riktigt, nu, nu simmar jag lite i det här men uh, jag vet inte vad folk liksom förväntade sig riktigt när vi skulle gå upp i superrättan alltså uh, att man trodde att vi liksom på något sätt skulle vara någon sorts dominerande lag, eller liksom att vi skulle springa igenom den här serien, nej, absolut inte. Det kommer, du vet att vi sa liksom tidigt här i podden också, det kommer bli en lång hust. Mm. Vi kommer få kämpa för att klara oss kvar. Men liksom vi, vi hör hemma här, och vi har trupp för att höra hemma här. Däremot så, så, så kan man absolut kritisera en massa saker som både. Eh, händer och inte händer i klubben eh, mm. både på planen och eh, utanför. Så. Alltså det, det, där finns det absolut. Men liksom att, att man målar saker så nattsvart ibland, det kan jag inte förstå. Ja, men jag tror att det är väl så att frustrationen handlar väl ändå om att det finns både så här förväntan och förhoppning om något mer. Och att förutsättningarna- egentligen ju är rätt goda. att alltså de skulle kunna vara goda. Vi har ju en ganska dyr trupp till exempel. Mm. Då kan man säga, är det så att den här truppen- inte är bättre än att klara sig kvar- med där på ribban? Ja, men då är det ju en dålig investering. Då är det ju fel att använda pengar. Eh, vi, man måste väl säga att- vi har, jag tycker vi har fått ut för lite- av det material vi har. Alltså det är för hattigt eh, i spelidén- eh, det sprider en osäkerhet jag tycker att det är enskilda spelare som underpresterar men som lag så underpresterar vi också så jag menar, det är väl det att frustrationen handlar nog om att det finns mer att få ut som vi inte får ut ja men absolut Och, och liksom eh, det kan jag förstå men jag tycker att man borde kanske formulera sig på det sättet då alltså formulera sig på ett bättre sätt jag menar, jag kan också kritisera en massa saker i klubben eh, till exempel, det du är inne på, vi får ut alldeles för lite vad vi för, för truppen. Eh, där kanske vi har en liksom sportsledning som inte riktigt vet värdet av spelarna. Mm. Eh, vi har eh, inte anställt någon marknadschef, eh, till exempel, som vi hade som mål att göra eh, innan säsongen. Eh, och jag såg fram emot att man egentligen liksom skulle bygga upp klubben på det här sättet. Att man skulle se till att någon verkligen drog in de här pengarna som vi behöver för att kunna ha en budget i balans men det blev inte så jag vet att man har haft den här tjänsten ute och ja, för att förståelse för vad förstod så fick man liksom inte det svaret man ville ha eller den, den personen som man tyckte passade för den här tjänsten fick man, fick man inte napp på det är en extremt viktig tjänst jag har förståelse för att man inte liksom gick vidare med någon av dem man kanske hade på kroken Men samtidigt så måste man ändå se det som ett misslyckande att man inte har lyckats rekrytera den här marknadenschefen. Ja, absolut, men det är, det är väl så här, för, för att försöka så här spalta upp det så är det ju så att på en rad punkter så ser saker och ting inte så bra ut som man önskar eller rent av som de borde kunna se ut. Mm. Eh, och det är väl liksom den där summan av det som blir eh, lite besvärande. Alltså för kort sagt kan man säga så här. Vi kommer att få kämpa för att säkra kontraktet ganska långt in på hösten. Det är inget jättestort misslyckande i sig. Men <clears throat> givet hur, hur serien ändå börjar så hade man ändå liksom... Kunna hoppats på att vi inte skulle behöva klara oss med där på ribban. Utan nu känns det som att vi är indragna i någonting som kan bli en jävligt besvärlig kontraktstriden då. Det är en sak. Fine. Om det bara hade varit det. Men vi har samtidigt inte eh, sett någon ny, yngre förmåga ta steget fullt ut. Inte heller någon av våra... Uh, Nyförvärv uh, av de yngre eller mer oprövade. Det är väl liksom Sean har har blivit en etablerad startspelare. Okej, okay. det är en bra värmning. Men i övrigt så har vi fått uträtt liksom ut rätt lite av det. Uh, också av de uh, akademispelare som finns i, i A-truppen som inte sett någon få chans att ta steget eller ha förmått tag i steget. Vi har alltså inte utvecklat spelare på det vis man kan hoppats. Det är dåligt. Det känns inte som att vi är jättenära att sälja någon spelare med ordentlig vinst. Anton kanske. Kanske samtidigt så är ju han en spelare vi kanske inte vill eh, bli av med. Alltså då måste det vara jävligt bra betalt. Ja, men det kan vara en annan sak. Alltså, vi, vi, kan vara, vi kan ju vara nära att sälja honom, men att vi inte vill sälja honom. Det, så må det ju vara. Men, men han har ju ändå liksom haft den utvecklingen som han kanske vill ha haft på honom. Ja, men okej, okay. det, det får vi säga. Men eh, tycker nog att det kunde ha funnits potential på, på fler ställen. Absolut. Eh, vi, och vi har då samtidigt med de här, nu har vi vissa så här, och vi har ingen, vi har ingen spelidé. Det känns som det är rätt svårt ibland att förstå det här. Eh, att spelare som under kanske fyra-fem matcher är givna startspelare sen inte ens liksom kommer ifråga för att sitta på bänken eller, eller liksom, om de sitter på bänken inte ens blir inbytta. Vi kan liksom, för att knyta an lite till några färska matcher så kan vi ta Petrovic i, som satt på bänken mot eh, Norbu senast. Eh, han var väl egentligen det enda offensiva alternativet vi hade på bänken. Vi ligger under med 1-0 måste gå framåt och han blir inte inbytt att han fick börja på bänken efter att ha varit svag ett par matcher och inte fått ut särskilt mycket det kan jag verkligen leva med men han har ju liksom då fått starta väl varenda match sen han kom mer eller mindre tror jag ja, och i alla fall har fått liksom ett otroligt tydligt förtroende trots att jag har hackat lite, men det, det kan jag också leva med, men det blir så jävla tvära kast, liksom. det, det är konstigt och det tror jag blir svårt både för kollektivet och de enskilda spelarna. Så. Med det sagt så är det ju inte bara ansvaret på, på liksom den sportsliga ledningen och på tränare. Jag tycker att spelarna också har ett enskilt ansvar. Men det, det är många saker som kommer samman här. Och parallellt med det här liksom mindre lyckade sportsliga så, så som du var inne på så har ju klubben inte alls tagit de här i alla, i alla fall så som det ser ut utifrån det kanske pågår saker bakom kulisserna det vet jag för lite om men jag är rädd för att vi har ännu ett år där vi inte har tagit de här organisatoriska stegen som vi måste ta och som ju egentligen faktiskt är viktigare än att ta de stora sportsliga stegen. Alltså så länge vi håller oss kvar så är det faktiskt viktigare att vi utvecklas eh, till en klubb som har en kostym och organisation som håller för superrättaren och allra helst också för, för allsvenskan och där känns det fortfarande som att vi är otroligt långt ifrån mm. Jag vill också säga det så här att spel att Hyle spelade i och hattande mina spelsystem men det var också en punkt som jag liksom hade som en väldigt misslyckande den här säsongen för att jag tycker att eh, det hade varit liksom en mer annan sak om man hade sett liksom vad vi verkligen vill göra med eh, vårat spel eh, tycker att man inte ser det riktigt i liksom matcherna att det är... Vi, vi bollar runt lite utanför straffområdet. Det blir, ibland blir det nästan som någon sorts så här humble-spel mm. mer eller mindre. Att vi, vi liksom passar bollen vidare och sen så i bästa fall så kommer vi till någon sorts inlägg där Brian och den av Filip och Petrovic som inte står i inlägget förhoppningsvis här i boxen. Men liksom, det är ju inga nickspelare, någon av dem. Det är ingen som... Ja, men, gillar det spelet egentligen känns det som. Så där. Ja, men, vad, vad är det vi vill liksom göra? Och så byter vi spelsystem liksom ja, efter motstånd. Så det visst. Det, det kan väl låta bra. Men jag tror att jag tror att många av spelarna liksom gillar att ha liksom en sån trygghet att man liksom nöter in ett spelsystem som man kan. Och, och, och känner att man är trygg med. Och känner att man är trygg med sin position och verkligen liksom så här, har sin plats i laget. Och liksom, det finns ju en viss korrelation mellan att liksom kunna ha samma starter och hur bra det går också. Där det, ja, det, det känns inte så alls som vi har liksom hittat rätt i år heller. Men det är ju en svår ekvation på sätt och vis. Eftersom nu har vi en ganska bred trupp och det har väl säkert att det, det måste vi ha. Men nu är det ändå trots att vi har en ganska bred trupp så har vi ändå... liksom Känns ganska tunna när vi har haft skador och avstängningar samtidigt. Kombinerat med att vi har haft vissa liksom bra spelare. Ja, I alla fall bra truppspelare på, på lån. Eh, och då måste man väl kanske liksom ändå rotera lite grann. För att hålla fler än Elva på, på gott humör. Eh, men absolut. Det, det känns som det har varit hattigt. Och det känns som att eh, det kanske inte är så tydligt kommunicerat varför man gör som man gör. Samtidigt så får jag komma tillbaka till det här som jag sa att det, det finns mycket man kan säga om hur vi har ställt upp laget och hur vi har bytt och om vi har gått för när, vi, när spelet har hackat eller inte. och vi har gjort alltså det har varit ganska passivt ibland med byterna om man ska uttrycka sig försiktigt. Men så tycker jag ändå liksom att det är rätt många enskilda spelare som inte kommer upp i nivå. Och nu när man är i en sån här situation, när det börjar bli skarpt läge. Då, då måste man bara göra jobbet. Alltså då får man bryta ner allting till små enskilda aktioner. Då får man tänka så här, jag ska slå fyra bra inlägg. Eller jag ska vinna liksom nästa närkamp. Och så koncentrerar man sig på det. Och så får man fan liksom lägga sin själ och allt i att vinna nästa närkamp. Om det är det man har liksom som sin... Och det där känns som att eh, där, där kan enskild spelaren, liksom göra skillnad även om strukturen inte är den ideala. Mm. Och där kan man väl säga också att vi på läktan också kan eh, ibland behöva lägga liksom sådana saker åt sidan och eh, bara fokusera på att försöka stötta laget i de här matcherna som är kvar eller. liksom under... Ja, men under de 90 minuterna som spelarna spelar och liksom verkligen försöka att lyfta fram dem för att ta de här sista poängen som verkligen krävdes. vi har satt oss i en ganska bra sits nu ändå för att klara oss kvar. Det vore ju ytterst olyckligt om vi inte gjorde det. Men där har ju även vi ett ansvar att liksom försöka pusha på. Jag tycker vi försöker ta det, men vi kan göra bättre vi också. Jo, men jag skulle faktiskt vilja säga så här: att eh... Nu är publiksiffrorna på parken ju sämre än vad man hade hoppats på. Fast jag tycker inte det känns så jätteförvånande om man känner till liksom den kräsna Västeråspubliken och liksom den här marginalpubliken som inte är inbiten VSK-are. Eh, nosar vi liksom inte på toppen och när det börjar bli kallt då är det inte fler än så här som är intresserade. Och där måste det göras insatser på längre sikt för att utöka det underlaget tveklöst. Men jag tycker nog igen liksom att Stämningen på parken de senaste matcherna Och också, alltså, faktiskt har varit eh, Bra givet att det har varit Ganska lite folk på ståplats Att, att det har stöttats och, och peppats Under de här tre, fyra Senaste matcherna Det har varit okej okay. Jag hoppas ändå På mer Samtidigt så tycker jag att eh, publiksiffrorna Inte har varit så eh, dåliga Förutsatt att de stämmer och det tror jag att de gör. Och det gör jag. Mm. Så, så alltså, visst, alla hade hoppats på mer. Men samtidigt, så liksom, alltså, vi ligger ju ganska bra till i publikligan Det är inte så att vi ligger dåligt till. Just nu ligger vi fyra. Vi har inte sett jättemånga hundra upp till en andra plats. Och då är vi inte ens derby dopade, eller vad man ska kalla, Göteborgslagen. Så att där har vi liksom. Alltså jag menar superrätterna är inte så mycket hetare än så här eh, Samtidigt så absolut eh, I vårt läge och, och, och liksom att vi är uppe här För första gången på länge Så eh, hade man ju hoppats på kanske lite mer Men ja, det är så här det ser ut då, Om vi ligger där vi ligger Så att det tycker jag är ja det, det är som det är, men, men liksom när man är där så är det ju bara att köra på och gärna i 90 minuter. Liksom. Ja, men två saker vill jag säga om det där. Ja. Eh, jag är inte heller förvånad, men man kan väl ändå konstatera att vi, vi ligger ju faktiskt nu på ett snitt som är under det budgeterade för året. Jag kommer vad det då vad budgeterade var. Eh. Vi ligger nu på 2377 personer i, i snitt. Ja, men Då kanske vi, fan, vi för två... Vi hade 2000 i snitt i fjol va? Något sånt. Ja, jag tror okay, Vi kanske budgeterar för ungefär detsamma. Eller en, en marginell ökning. Okay. Eh, sen får vi se hur det går mot slutet. Okej, okay, fine. Eh, men det, det är viktigt att vi liksom... Eh, vi, vi får inte tappa intäkter. Nej. Eh, även om liksom maxarrangemangen inte är en jättestor intäktskälla så det är det viktigt ändå liksom att varje jävla budget... Så många budgetposter som, som möjligt måste liksom eh, bockas av så som, så som tänkt sen det andra med dem med stämningen så eh, det är ju det vet ju var och en att det är ju, det är ultraskillarna som ska ta täten mm. ja okay. Nej, men vi, vi får ge gärna ska vi eh, ska vi säga någonting om ute som vi har framför oss eller ska vi säga någonting om de här matcherna vi har som har gjort att vi sitter i skiten lite grann nu vi kan väl börja med att liksom gå igenom lite matcherna som vi hade bakom oss, tycker jag. Vi börjar bakifrån och se varför det har blivit så här. Ja, som sagt, första gången så tog vi två roka, eller, åkte vi på två raka fluster. Ja, <laughs> vi tog. tog inte två raka fluster, det kan man väl säga. Det följdes tyvärr inte upp med två raka vinster som man hade kanske hoppats att man skulle fortsätta på liksom en jämn streak. Men det, det blev inte så. Nej, men vi börjar BP hemma. Där... Kändes ju också som en måste-match. Ville verkligen vinna för att kunna distansera oss från kvalsträcket en gång för alla. Eh, gjorde en ganska dålig match eh, egentligen. Men det var ett vackert mål, väl? Ja, offside. Vad är det? Ja, offside. Ja, ja. eh... Solförråd. Tyvärr. Men eh, det fick vi godkänt, men det kunde vi inte eh, riktigt eh, tillgodra räkna oss eftersom vi släppte in två. Så det var ju lite synd. Men det var ju i övrigt var det ganska krampaktigt ett anfallspel eller något. Till. Ja, men framförallt så känns du helt chockartad att äh, släppa in äh, två mål mot BP. Mm. För att det är väl kanske det där som. Vi har varit lite bortskämda då. Om man kastat öga i, i tabellen så har de ju inte. Eh, BP. Ja, de, har gjort, ja, men de har gjort 30 mål på 25 matcher. Ja, det är inte så jävla dåligt. Då. Men, men det känns i alla fall som att vi vi har ju några matcher här där eh, vi har släppt in för mycket mål. Man har lite Kjell Jonövreteffekten kanske. När man har tagit in en här nytränaren, gammal BSK och bekanting som har varit här tidigare. Ja, men för dem verkar det ju som det har givit stadgård stabilitet. Han är erfaren och eh, visst. Men, men det var... Jag, jag, jag minns inte så mycket om matchen. Nej det är jag framförallt liksom, vet att jag kände efteråt var att det var så himla onödigt att vi släppte dem till tre poäng. Alltså att det känns som att vi det hade varit så mycket värt att bara ta en pinna där. Också oavgjort, ja. Ja, Precis, ja, precis. För, att, för att framförallt förhindra dem att inte ta tre poäng. Aha, men nu har ju de momentum. Ju liksom. ja, det visst. Ju, det var ju, de vände ju sin trend där lite. Ja, jag vet inte om de hade någon seger innan där, Men framförallt så liksom Som sagt, alltså, som mot Frey När vi gjorde en riktigt dålig match borta så, så tog vi ändå den poängen Som gjorde att de inte tog tre poäng Och det var det kändes fruktansvärt viktigt Men här lyckades vi inte göra det Och det, det tycker jag inte alls var bra Nej Sen i emellan Så innan nästa seriematch Så tog vi en faktiskt Ja, underbart, underbart. <skratt> 0-2-1 TV-kupp på Bra. straffar mot Skiljebo. Bucklan uh, står i prisskåpet någonstans. Eller? Och 10 000 kronor på kontot. Ja, härligt. är inte friska. 10 000 Ja, uh, Och sen efter det så hade vi DGF som faktiskt vann. Ja, det var ju underbart och lite, lite oväntat. Eller, jag vet inte om det var oväntat, men det kändes ändå som oväntat. För att vi, vi hade ju där några svaga insatser i rad... Då, trelleborg borta var ju faktiskt ingen höjare. Nej, precis. Det var där vi fick den förra förlusten så vi tog, eller tog fortfarande inte, men fick två röka förluster. Men sen, det vi hemma vinner. Det är ju matcher så alltså, vi vinner ibland. Alltså vi gör det. Det bara, det bara sker. Man behöver liksom inte vara så här, även om det har varit dåligt flera matcher, så, så händer det även att vi vinner. Liksom. Ja, absolut. Mm. Men det var väl ändå en match som Som såg rätt okej okay ut Jag tycker det var bra Jag tycker framförallt att det var bra Att vi stängde till bakåt ganska bra De hade ett par chanser men ja, Egentligen, egentligen är det lite som, som mot Norrby Norrby fick mycket fler chanser Men jag tror att vi försökte göra samma sak där också Att vi försökte liksom stänga till Hålla nollan Och sen så förhoppningsvis få in en boll matcherna känns ungefär lite så här liknande matchplan, även om vi har olika uppställning. Jag tyckte nog att vi försökte göra lite mera matchen mot Degerforsen mot Melby. Äh, äh, Norrby. Ja, förlåt. By som by. Men, äh, men jag tyckte att matchen hade... Men också spelmässigt känner vi att vi var lite tillbaka där. Eh, och... Ska vi vara helt ärliga så... så visst, det var en bra defensiv vinsats som vi höll nollan. Men vi borde ha gjort mer mål framåt. Man får vi räkna in en av år, århundradets Men... Eh, Tror ni... Vi var ju tre mot målvakten från halva plan. Och det blev ingenting av det. Eh, men... Eh, nu har ju fotbollskanalen sagt att det var för att Karman snubbla. Jag vet inte vad, vad Filip har för känningar där. Men, eh, och det blev ju lite skakligt på slutet efter det nu. De hade ju någon chans efter det. Det fanns svårt att podda så här långt efter matcherna. Mm. Vann är det så? Man lever mycket i nuet. Uh, en match som är närmare minnesbilder av kanske Norrby. Om ja, det vill vara helst glömma. Mm. Men jag var lite inne på den nyss. Där hade ju Philip också ett superläge som han brände. Han står ju nästan på mållinjen. Jag, jag såg den med, med mina barn på, på tv. Och eh, de hävdade alla att... I alla fall två av tre. Och då ska man säga att de är tre och sex och nio. Och två av dem hävdade med bestämdhet att de hade gjort mål där. Jag, mm -hmm. jag är benägen att ge dem rätt. Mm. Uh, han sköt ju över från en meter. Eller två, men uh, ja, jag förstår uh, poängen. Uh, han blev ju avvinkad för offside, men däremot så det såg man redan tydligt på plats. Och uh, tv-bilderna visar också det, att han är meter onside. Minst. Ja, han är onside. Det hade ju blivit jobbigt för många vis man hade gjort alltså, mål nu. För att hade han blev blivit avvinkad för det så hade det ju... Det hade varit oerhört jobbigt på plats ja, Men det räddade ju hans heder lite grann då ja. Men det kan man ju säga att alltså, troné är ju liksom Våran Överlägset ja, men Tillsammans med Anton Våran överlägset bästa spelare i år mm, absolut. Men man märker också att Nu är det inte bara för att han har haft två såna här I ögonfallande missar Två matcher i rad Men så märker man ju också just för att han är ett av våra få riktigt tydliga hot så märker man att det har ju alla förstått. Så han har ju haft det lite tufft nu liksom. Att det är ju ganska lätt för motståndarna att försöka stänga ner honom på den där kanten. Nu tycker jag att han gör det dels bra ändå men eh, det, det är tufft när en och samma spelare måste leverera liksom hela tiden för att vi ska få ut någonting offensivt. Så han har, han har en svår uppgift. Mm. Ja verkligen, jag tycker att han ibland blir lite isolerad på sin kant alltså han liksom, Jag skulle vilja ha honom lite mer i något, i något mitten lite till och från Till exempel när han liksom går in mot mitten och lyfter bollen till karvan alltså där att, Ibland kommer han runt lite mycket och försöker lyfta inlägg på som jag på tidigare kanske inte Båda, alltså Vi har ju inte världens mest Nickstarka anfallare alltid liksom. det, är inte, det är inte så vi Borde bygga ja, men vi kommer, ju med lit, vi kommer ju med för lite folk ja. Generellt ja. Alltså, men Vi måste säga eftersom du nämnde Filip och Karvan i en och samma mening Så är ju liksom Förarbetet till 1-0-målet Mot Degefors mm. Är ju så otroligt bra mm. Så otroligt bra Fantastiskt passning Ja, du vet, en liten så här dribbling. Titta upp. Det är, ja, instick i luften får vi kalla det. Ja, men absolut. Han vet ju precis var han lägger ja, alltså, ja. den. Det är ju millimeterpassning. Ja, och ju... Carvan kar, är också helt med på det där. Han, han vinkar ju liksom redan innan. Ja. Filip bara, bara skickade iväg. smeker in den Ja, vänsterna. den sitter perfekt. Och det är ju ett kliniskt avslut också. Så det är jäkligt bra. Ja, men på det sättet så får man liksom gärna komma med, med, med, med att så här komma runt ytterbacken och sen in mot hörnflaggan har slått inlägg. så alltså där är vi inte så här supervassa alltid. Jag tycker ofta att det vi tidigare har gjort mål liksom på tidiga inlägg. Jag vet Simon och Carvan hade ju i Norrättan liksom en ganska bra kemi där man liksom hittade varandra på tidiga inlägg som var liksom en bit utanför straffområdet. De har också saknat lite grann ibland. Är det en annan grej som jag också har tänkt på att Snett och bakåt. Alltså många, av, många av våra motståndare liksom vinner ganska mycket på att liksom spela bollen snett och bakåt när man kommer ner där. Eh, och vi har inte lika många som kommer och fyller på i den ytan och vi hittar inte dem. Eh, och det kan också liksom vara en så här eh, grej att eh, om man kommer runt och alla vet liksom att ja, men då slår vi ett inlägg liksom på våra forwards... Eh, som kanske är ganska lätta att plocka bort ibland men varierar man det med snett inåt bakåt till och från då måste även backlinjen vara beredda på det eh, och kanske inte ha liksom samma eh, fokus på vår forward. Så där kanske det också kan vara lättare att hitta in på ett inlägg är Men är det inte den springande punkten alltså det är möjligt att det här är alldeles för erakt, är inte den springande punkten att vi har alldeles för Dåliga eller otydliga eller kanske rent av inga linjer i vårt offensiva spel. Alltså jag tycker det är väldigt svårt att se en systematisk mm. spel det. Att det vi skapar bygger rätt mycket på liksom enskild briljans närmast. Så. Men jag tänker att du ser att våra motståndare liksom har ibland rakare spel och snett tillbaka. Ja, men det är kanske för att man systematiskt har det som uppgift. Mm. Jag vet inte vad vi har som som liksom så uttalat anfallsvapen. Tycker inte det går att säga. Nej, du det var lite det jag var inne på så här med, med liksom, vi har ju inte till spel det varken i liksom, tidig uppbyggnad eller i eh, längre fram i planen. Jag menar, i, i tidig uppbyggnaden. Så, här, så rullar vi ganska mycket backlinjen, sen blir vi stressade ofta och slår en lång boll eh, över mittfältet upp mot forwards. Jag vet inte. Är det bara en spelare det? nej men det är väl ingen som riktigt vet men jag tänker i, i BP-matchen när vi jagade en, en kvittering så tror jag att det var alltså, åtminstone tre gånger och en gång precis i slutet så, så försökte vi nå Dennis på huvudet och det kan ju inte, det, det inte, inte, inte vara en uttalad spel i det alltså Dennis har ju många kvaliteter men det kan inte vara så att vi anfaller för att han ska nicka in bollarna. Det kan inte vara en uttalad strategi. Alltså det måste ju visa liksom att vi tvingas göra saker eller hamnar i lägen som vi inte ska hamna i. Men ibland tycker jag att man kan se det också. Så här på till exempel som mot Norrby så körde vi ett par korta hörnor i rad. Och att båda av dem som jag tänker på var, så ganska, det var ganska bra för att det var ingen av Norrbys spelarna som var direkt bredd på dem. Vi kom till bra inläggslägen men sen liksom så det är ingen så här uttalad variant utan man kör en kort hörna och sen så kom inlägget på stolpen, men där fanns det inga vsk Utan det var ett bra inlägg men det fanns inga där för ingen verkade ha förstått att man skulle löpa på den ytan. Samma sak med den andra korta hörnan. Kom till bra inläggslägen, jag slog ett helt okej inlägg men det var inga vsk där för att det, det liksom andra halvan på något sätt av varianten fanns inte. Så det verkade vara så här liksom, Kanske uttalat att ja, vi ska slå korta till hörnor eh, Och sen Blev det inget mer av dem För att då skickade man bara in bollen Jag vet, jag vet inte vad det var som felade Men att vi var inte där i alla fall Nej, Men så här kan man väl säga eh, Vi har under säsongen I en rad jävla matcher Kunnat konstatera att vi inte riktigt vet hur vi spelar mm. Det var ganska hattigt eh, I Både formation Och eh, vad ska man säga, personalbesättning. Och förmodligen så kommer det inte bli mer tydligt på den punkten under de här fem matcherna som vi har framför oss. Utan det kommer att se ut ungefär så här. Och då har man ju bara en jävla sak att göra. Då får man ju slå sin motståndare på varje enskild position. Alltså då får vi var och en göra jobbet. Så klart ska man jobba som ett lag, men det betyder helt enkelt att vi har, vi har liksom inte ett så här... Ett maskineri att falla tillbaka på. Utan, eh, jag tänkte när, vi, när, när, när vi mötte Varberg eh, på parken så kändes det som att de liksom i varje enskilt moment visste precis vad de skulle göra. De spelade väldigt enkelt, väldigt rakt. Deras anfall bestod ju av ganska få passningar men det var effektivt och väldigt så här, systematiskt. Mm. Och det känns som att vi är så otroliga. Alltså, lite lite som när vi har mött Brage. Liksom. Jag inte egentligen det var som när vi <snicklar> mötte Norrby också. Alltså de spelar ju precis på liksom, sättet att vi ska anfalla och sen så kontra de med raka passningar. Det, det är spel deras spelidé. Och det har varit deras spelidé sedan liksom, de typ gick upp i Superettan. det måste man ju ha koll på. Ja det vet man. Då är, ju så här, då är ändå Norrby ett mycket mer destruktivt lag än vad var där, liksom, Och högsta eh, nivån är är liksom mm. en annan. Ja, men visst. Och grejen är väl så här att egentligen om vi ska vara ärliga, egentligen ska vi man för fan inte ens behöva möta lag som Norrby. Men nu är det där lite igen så här liksom, alltså då? Det är superrättan, alltså det är klart att man möter ett mittenlag som Norrby de greter till sig sina poäng liksom. Jo, men min poäng är att det finns ju egentligen, alltså jag jag, jag vidhåller ju alla sammanhang annars att vi vi är en sån här sovande jätte. Liksom. Vi är en Westeros-sportrum. Och nu är det jättebra att vi är uprättad. Men att möta så här Anborås andra lag och få stryk, det är fan inte bra. Nej, det är klart att det inte är bra. Men liksom som, som, som jag sa tidigare, liksom vi. Vi har inte hållit oss kvar i superrättan Sen ja, men Det blev 2004 För 2005 åkte vi ut och förra gången gick vi upp också, Åkte vi också ur direkt Så att Man måste ta liksom steg på vägen Och att möta Borås andra lag då Ett par säsonger förmodligen Absolut. Är ett nödvändigt ont ja, Men det är väl bara lite svårt att förlika sig med. Jo så är det väl Men, men jag tycker att man måste göra det för att det, det är lite som tror jag var inne på i början att det är så mycket liksom gnäll eh, på det sättet. För jag tror att man liksom har någon sorts bild av att vi ska vara så mycket högre upp. Men vi måste ta de här stegen. Eh, det kommer ta ett par år för oss att vara redo för allsvenskan. Jag hade också velat och jag har liksom ännu mer kritik än vad jag liksom sa i början. Kring det här, vad vi har lyckats med i år Jag vet inte om vi, vi kommer väl kanske dra den i något uppsamlande äh, avsnitt Eller liksom ett, äh, ett värderande avsnitt nej, efter säsongen När så. vi firar det säkrade kontraktet Då kan vi ha en sån här riktig jävla avhuvling Om allt som måste göras för framtiden Ja men exakt Men samtidigt så liksom måste man ju ta de stegen i taget. Jag tror inte på att det är liksom någon bra grej att bara rusa igenom seriesystemet. Jag tror att man måste bygga upp klubben från grunden. Men då måste man ju också göra det. Ja, men det är precis. Nu, och nu, nu är vi väl tillbaka där vi startade. Att ja. Du sa att man måste ta små steg det är absolut, men det känns väl lite som att vi inte tar så många steg. Absolut. Ja, men Fast det är klart, Klara vi oss kvar så är ju det ett stort steg. Det är ett stort steg, det är ett stort steg sportsligt. Sen har vi många steg att ta utanför planen, vi har också många steg att ta på planen. Ja, men, det hel... men det här är första steget. Ja, och det är ett nödvändigt steg, och klarar vi det så, är det så är det bra. Jag tycker att det är bra för i år. Jag tycker att vår målsättning ska vara att vara kvar i år. Men det är för allt det här, jag håller med, allting, det är ju vår målsättning också. Eller hur? Men allt det här förutsätter att vi också då, eller vi, klubben, är beredda liksom att dra vissa lärdomar av det här. Men det hoppas jag verkligen att man gör. Eh... Och, det, och annars så är jag en av de första som gärna hjälper dem att dra de här lärdomarna. Nej, men jag tror att det också kommer handla lite om det här att vi... vi det kommunicerades ju inte utåt, men i början av säsongen så fanns det liksom en... Man kan, man kan exemplifiera det med att när vi inför premiären så, så gick Diana alltså som då var ordförande och nu är tillförordnad klubbchef liksom ut och talade om publiksiffror över 6 000. Var och en som har följt den här klubben liksom vet att det där är totalt orealistiskt. Ingen trodde liksom någonsin att vi skulle vara över 6 000 i den där premiären. Nej. Och just därför är det så otroligt onödigt att liksom så här, kasta in den där siffran på 6 000. För då kan man bara bli besviken eller sett utifrån så det som inte har så mycket koll de kommer bara liksom att säga de sa i förväg att vi skulle fylla parken eller var minst 6 000 och det blev de inte. Alltså liksom, vilket misslyckande. Och det jag försöker säga är att jag tror att det faktiskt fanns liksom något liknande vad gäller det sportsliga. Att inne från klubben var man liksom, åtminstone inofficiellt, så himla mån om att hela tiden säga att den här truppen, den är liksom jävligt bra och vi kommer liksom absolut att ta oss kvar. Och har vi tur och liksom får det att stämma så kommer vi rent att kunna utmana uppåt. Det låg där under ytan och liksom det är så här kommunicerades inofficiellt i olika sammanhang. Och lika onödigt som det är att börja snacka om 6000 så är det liksom onödigt för en nykomling och för en klubb som ju faktiskt inte liksom har haft så mycket gratis de senaste decennierna att börja liksom så de där fröna. Mm. Det får man gärna göra internt liksom. om, om gruppen känner liksom att fan vi kan liksom åstadkomma något mycket mer än vad omgivningen tror om oss, då är det jättebra. Då kan det vara någonting liksom man arbetar efter och som man kan svetsa ihop gruppen kring. Men låter man det där så här sippra ut liksom kring eh, Ja, men du vet så här, sponsorer eller journalister som följer laget eller liksom så här en inre krets av supportrar då, då tror jag bara man gör bort det och skapar liksom för stora förväntningar mm. jag, jag tycker verkligen att du är helt rätt i det där för att eh... Jag förstår precis vad du menar att det så här insinuerades lite grann att eh, vi skulle kunna gå bättre än vad vi gjort. Men, men jag personligen trodde nog aldrig det. Alltså, jag tänkte att ja, men, ligger vi här nu på, som vi gör på tionde plats så jag tycker det är bra. Jag tycker att det är, det är rimligt. Det är rimligt första året är superrättat. Det, det är en rimlig förväntning. Sen är det klart att jag också hoppas på mer. Och det gör väl alla. Men samtidigt så kan man liksom också se så här. Hade saker fullit, fallit rätt ut då hade vi kunnat liksom ligga... Jag menar, Mjällby leder serien. De har gjort 36 mål. Släppt in 26. Vi har gjort 33 och släppt in 29. Ja, absolut. Vi har alltså gjort tre färre släppt in tre fler. Vi ligger på tionde plats. Och de leder serien. Alltså, hur de målen sen har fallit ut... Ja, det är... Det är liksom... Det, det är ju ganska på något sätt små marginaler. Sen har ju de ett helt annat spel och det är helt annat. Alltså, allt är helt annat, jag fattar det. Men det, det, det hade funnits den chansen för oss också. Men det är inte något man liksom får insinuera från början. Vi liksom håll förväntningarna nere och sen om vi överraskar, då blir det ju som mer fantastiskt. Ja, det är i alla fall väldigt onödigt. Liksom. Mm. Och nej, men jag håller med. Jag har liksom sagt hela tiden att vi kommer komma någonstans mellan plats 6 och plats 11 och det känns väl som det är väl ungefär det vi kommer göra också det är klart det är roligare att komma sexa än elva men också en, en elfte plats är ju liksom egentligen okej okay. det, det är väl bara att vägen dit inte känns så himla bra den känns lite hattig, den känns lite ryckig och det är inte så att vi har tagit några tydliga steg framåt på något område mm Ja, där, där, där kan det är en sak om jag hade bättre oss lite Om vi liksom hade vuxit in i den här Sudberätta kostymen På så vis var det liksom, kanske faktiskt del, alltså Alla poäng är viktiga och, Men du vet, den, här, den här starten Med 2-1 borta mot BP Som kom från och Vi tänkte bara yes. Alltså det, eh, det blev både så här symboliskt och konkret Kanske Det som vi trodde var en drömstart Kanske inte var en drömstart Vi kanske flög iväg lite mm. Vill du prata lite om matcherna framöver? Vi möter ju öster här nu hemma på söndag. 17:30. Mm. Det är en bra avspakstid då folk kunde hem från sina förbaskade sommarstugor eller plocka upp båtar eller ungdomsturneringar eller vad det nu kan vara. Ehm. Ja, men det, det känns ju, det har vi sagt några omgångar i rad, att vinner vi nu så kan vi nästan säkra kontraktet. Och Vinner vi nu? Så känns det ju faktiskt som att vi är hemma. Men vinner vi inte så känns det som att det blir jobbigt. Så att, eh, det vill fan till att vi, att vi vinner. Men Öster har ju dessutom bara tre vinster på hela säsongen. Mm. Elva förluster. Eh, en hel drös oajorda. Spelar mest oajorda hela serien. Elva oajorda. Ja, det blir väl då? då? det är också viktigt att vi inte låter dem ta tre poäng precis på samma sätt som det är viktigt att vi inte låter BP ta tre poäng. Även om de ligger alldeles för ja, långt Ja, de ligger De kommer ju inte att gå i fatta oss, men de är tio poäng efter oss. Mm. Men nej, men vi måste gå för vinst. Självklart. Sen så tror jag ju som sagt att alltså, det är klart att man inte vill ha den här kniven mot Strupa, men jag tror ändå att vi... Vi har alla möjligheter att ta poäng även i senare matcher. Jag är lite förvånad över Om vi bryter ner Nu möter vi Öster. Mm. Som är jävligt usla. Och då ska man komma ihåg att Öster tippade som är topplag efter att ha haft en bra försäsong och gjort bra från sig i kuppen och sådär. Och har vi ju hört från den andra VSK-podden också ett ordentligt ekonomiskt stöd på olika vis från kommunen. Så att det kan väl kanske vara bra som lite perspektiv man måste säga en klassisk klubb ju Absolut. men som lite perspektiv att det kan vara ännu värre än att vara vsk -are. man kan hålla på, på Öster men om vi inte vinner mot Öster då har vi sen Varberg borta som ju nu ändå har så här studsat tillbaka lite grann efter det här fria fallet och samtidigt så är de liksom inte alls på det sättet som de var när vi mötte dem liksom på den, i den formen så att Nej men de ligger på kvalplats och Absolut. är en poäng från, från serieledning liksom. och äh, det är naturgräs va? Mm. Ja, äh, underbart. Äh, det är lite svårt att säga att vi ska vinna på beställning där. Jag tror inte att vi vinner någon mark på beställning men däremot så tror jag att vi kommer vinna någon av de här kvalvaldarna. Ja matcherna. men vi går, vi går igenom dem då. Okej. Okay. Ja. Sen har vi... Melby äh, hemma. Ja fan, det kanske känns som den mest äh, givna vinsten. Mm. Geist då, hemma. Ja, men det där, jag, guys är väldigt dåliga men eh, jag är ändå lite rädd för såna här ångestmatcher jo, men... vi, vi känns ju vi, vi känns ju inte mentalt starka som N lag nej för jag, och det här är väl någonting som vi på sikt måste ändra på vi har för alltså, när, när Batan försvann alltså man kan säga vad man vill om hans eh, dåliga omdömen både vad gäller så här. Klädsmak och vilket grönvitt lag han föredrar att så här flagga för i sina sociala mediekanaler. Han är en bra fotbollsspelare, han är en professionell fotbollsspelare. Han kan leda laget genom att visa vad man ska göra på plan. Och det saknas nu. Alltså, de spelarna som är profilerade i vår klubb är inga ledare ledargestalter på plan. Och det här tycker jag är ett problem. Det är, våra bästa spelare är inte sådana som gör andra bättre. Nej. Och det är otroligt besvärligt att det är så när man kommer in i såna här eh, delar av säsongen som vi står inför nu. Vem fanns ska visa vägen? I supporterna. Ja, absolut. Det är jättebra. Men det, det är ett problem. Så kan man inte bygga ja, ett lag. Nej, jag förstår, jag förstår det är ett problem. Men det, där har vi ju ett väldigt ansvar att ta. Jo, det ska vi ta. Men jag tänker att på sätt, ja, ja, ja, om, om ja, den här ja. klubben ska gå framåt så är det så att... Uh, det, det funkar inte. Om vi inte har några som visar vägen. Ja, jag tror att du, du verkligen är på, på, på någonting här. Men om... Um, kortsiktigt på de här fem matcherna så, så, ska, vi... Vi göra, så ska vi göra allt absolut ja. uh, men, men det, det, just det det faktumet att vi inte har den där typen av så här självklara ledargestalter och då menar jag inte bara att jag tycker att det är ganska tyst på plan uh, utan jag kanske menar mest det här liksom den som nu uh, you know, lead by example som, uh, som inte låter liksom spelaren bredvid sig falla igenom utan liksom eller att uh, men våga fånga upp bollen när det är, är jobbet tycker det saknas mm. tycker du De har bra poäng där. uh... så därför är jag orolig för guys-matchen och sen så ska vi råka och möta Brage borta i sista matchen och uh, fan, Brage har vi ju varit länge sedan vi hade lett för om vi ska uttrycka oss försiktigt då hade vi väl inte vunnit mot Egefors på ett gäng år Nej då, så visst. att uh... Och det kan ju också vara så att Brage då fortfarande har, de är bara tre poäng från kvalplatsen, att de fortfarande hänger på toppen. Absolut, alltså vi har tuffa matcher kvar, men jag, jag är helt övertygad om att vi kommer ta minst tre poäng. Men vore det inte bra att börja på sönderna? Ja, självklart. Det, ju ju för, ju bättre vi tar de här tre poängen. Jag tror att tre poäng kommer räcka för att klara oss från kval. Ja, men du, du har det nog rätt i. Men var, det, det, det var någon som skrev nu här det tyckte jag var lite så här träffande att eh, att en vinst mot superjumbon som ligger tio poäng efter oss kommer kännas som ett under. Mm. Lite så känns det. Alltså vinner vi på söndag så, så kommer man liksom fira som om det vore närmast något oväntat. Och det är det här som är så jävla konstigt. Vi har haft en sån ryckig säsong. Alltså också du vet, det egna känsloläget har hela tiden så här pendlat hit och dit. För när vi vann mot Degafort så tänkte man okej, okay, yes, nu tog vi liksom steget. Mm. Och sen kom Norrby-matchen som var svag. Men det var, jag vet inte, framför tvn så kände jag så här att jag kände mig ganska länge trygg med att vi tar poäng. Och det verkar vara ganska ensam om att känna. All, alla andra tyckte det var otroligt lojt. Jag tyckte det var ganska lojt men vi hade ju ändå ett par bra chanser på slutet. Men det som var värst var ju att de hade ju minst lika många. Jo det hade man. Anton gjorde några riktigt bra räddningar jag, tyckte så här, jag tänkte på så här, för att eh, Simon var ju väldigt blek eh, hemma dessförinnan. Medans eh, mot, mot Norrby borta så, så märkte man att han verkligen ville visa något annat. Eh, han hade ju under de vet, första kvarten fyra skott utifrån. Inget sådant. Som blev superfarligt. Men du vet, det, det var ändå mycket mer än vad han åstadkom. Mot Degafors-matchen innan där vi förvisso vann. Men där ju Simon gjorde, tycker jag, en, en rätt blek figur. Och en, en svag insats. Inte minst med tanke på de förväntningar och förhoppningar vi har på honom. Det han ju liksom efter BP borta i premiären. Utsågs till seriens bästa spelare. Och sen vet vi ju att det har varit lite... Mer skaket sedan dess. Vi talar om bästa spelare. Eh, jag tycker att Soka var eh, bra. Både mot Norrby och under eh, mm. Degenforsmatchen. Du förmodligen var bästa spelare. Båda både de matcherna. Jag håller med. Eh, är vi är uttagen i landslaget nu också. Bara en sån sak. Nej, men vi, vi, eh, den, nej, som kan vi ju sälja också kanske. till slut. Nej, men det, där, det här har så många dimensioner. För jag tycker att eh, Soka var ju helt i frysboxen länge. Mm och när han väl kom in sen så var han ju en injektion på en gång eftersom han vågade sätta fart på bollen och sen så har han ju farten alltså. han, kan ju, han kan ju springa och det är inte så många av våra försvarare som kan springa eller jo de kan springa men inte särskilt snabbt uh, och det är ju är ändå ganska viktigt så att, jag tycker att han har tillfört mycket uh, när han spelar som mittback så gick det jättebra mm. uh, och senast uh, så gick det också helt okej okay på kanten men för att knyta ihop det där med vi talade om innan så är det en spelare som, ja men givet hans första säsong så tänkte jag så att den här kan vi ju sälja för rätt bra pengar. Mm. Och den chansen kändes ju som vi schabblar bort lite i och med att han, han inte spelade alls under ganska lång tid. Mm. Och det här är en av de här frågorna man måste börja tänka, kan det vara värt att spela en spelare lite mer kontinuerligt? Också om tränaren tänker att nej vad fan, jag vill helst ha en annan lösning här. Men det är bra för klubben om vi exponerar den här spelen. Han har liksom visar han har en ganska så i ögonfallande spelstil. Han är ju sån där som så man kan lätt eh, få ett bra Youtube-klipp på till någon eh, till någon sån här Europa League-törstande östeuropeisk klubb. Ja, det tror jag absolut. Ja, Säger alla för några miljoner. Exakt. Eh, Mm. Ska vi börja knyta upp det här avsnittet kanske? Alltså anledningen till att det här är så otroligt förvirrat mm. det är att vi sitter i mitt kök men framförallt att ångesten och nervositeten inför sundens match mot Öster ligger ju liksom redan här som en... Jag vet inte om ångesten ligger som våta filta men det gör en lite skakig också i tanken. Så är det. tycker det så otroligt svårt det här. Nervöst. Nervöst. Tufft. Eh. Men eh. vi får helt enkelt strunta i allting vi tycker är uselt. Eh. Vi, vi får strunta i att vi, och de av er som tycker att man skulle byta tränare eller enare med fjärde. På Sunda är det bara en jävla grej som gäller. Nu kan jag säga så här: det liksom, är fem omgångar kvar nu. Det är inte dags att byta tärnare nu Nej det ska vi inte göra Vi ska inte göra några stora förändringar någonstans Vi har ingen möjlighet att ta in någon mer i truppen Nu är det ju bara Det vi har, det vi har att jobba med det måste vi jobba med Och vi har också oss eh, supporter att jobba med Så att det är ju bara ge hjärnet Komma mot Öster Och ge allt i 90 minuter Stötta laget till seger Absolut, och då är, tror jag att Sporong eller Sporrong, vad heter den? Jag vet inte. Men jag tror han blir Framför då. Tror han spela, ja. det. det hoppas jag. Ja. Ehm, som sagt, kom mot Öster, ge hjärnet, ehm, vinner vi mot Öster. Så har vi chans att ehm, säkra kontraktet mot Varberg borta. Precis, så där kan man ju också boka sig på esk.nu till Varberg och... Ehm, Ja, var med och, eh, Vi får se hur det går Men eventuellt kanske Vi ska inte ta ut i förväg Men det skulle kunna vara att man kan vara kontraktet Kan man säga så? Det där hörde i alla fall inte För du viskar åt helt fel håll ja, mm. Vågan inte säga det rakt ut Nej, Nej Jag behöver börja inse att vi har Landslagsuppehåll Jag tänker otroligt jävla att Om kontraktet inte är säkrat Efter varbärsmatchen. Så... så är det men då får vi ta det då det kan vara säkert Kan vi inte bestämma att vi... Säkra kontraktet innan landslagsuppehållet. Som alltså infaller efter vi har börjat borta. Mm. Vi kan försöka. Alltså. Har du bestämt det då? Jag gör på. Då tar vi hand på det. Och så räknar med att eh, alla i laget som lyssnar. Och det är ju några stycken har jag förstått. En del medverkar ibland också. Eh, de får också ta hand på det. Mm. Säkra kontraktet. Senast var borta. Vi lovar att vi ska göra allt från stå på plats i alla fall. Ja ja ja, det gör vi alltid. Mm. Ja. Slutar vi som en brukare? Här sport, Heja sport.